Alhamdulillah was salatu was salamu al atamani al Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmid din rabbi ishrh li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang memiliki segalanya kerana telah memberikan kita ruang dan kesempatan lagi pada hari ini untuk kita bersama-sama dalam syarahil yahtu talibul ilm satu kitab yang begitu penting yang disyarahkan oleh yang telah dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang mana kalau kita tengok saban hari, saban tahun, saban ketika selalu sahaja kita akan melalui fasa-fasa melihat pelajar-pelajar ilmu yang mana kurang Kurang mementingkan atau kurang mempunyai aspek adab Ataupun hiliah perhiasan bagi seorang penuntut ilmu Dari masa ke masa kita akan melihat Penuntut-penuntut ilmu yang barangkali Baru beberapa ketika belajar Ataupun few, few tahun, few bulan Tetapi sudah begitu gairah untuk melangkaui sempadan batas seorang penuntut ilmu terkadang sampai begitu gairah untuk nak terjebak dalam bab mengkritik para ulama ataupun bab menjatuhkan setan-setan ulama dengan alasan jarh wa ataupun dengan alasan bab menasihati atau amar makruf nahi ani al-munkar sedangkan itu adalah seharusnya menjadi tanggungjawab kepada seorang yang sudah bergelar ataupun sudah mencapai tahap yang lebih tinggi para asatidah, para ulama' dan seumpamanya. Kadang-kadang pelajar sampaikan kerana sesuatu yang dianggap sebagai satu ilmu dan kebenaran itu menyebabkan mereka juga menimbulkan bibit-bibit perpecahan ataupun menjatuhkan maruah seseorang Muslim yang mana kadang-kadang seseorang itu ilmuwan yang begitu berjasa seorang ilmuwan yang tinggi ilmunya seorang ilmuwan yang mungkin mendapat tempat yang tinggi di kalangan masyarakat yang seharusnya kita tunjukkan juga hormat kita kepada dia tetapi kadang-kadang kerana pandangan peribadi kita ataupun pandangan apa yang kita melihat ia sebagai satu kebenaran menyebabkan kita melangkaui batas-batas adab talibul ilm ini adalah kerana kita hari ini sudah jauh daripada petunjuk petunjuk para salaf menuntut ilmu dahulu yang kita tahu bahawa adab talibul ilm dan manhaj itu perlu berjalan seiring tetapi para ulama bila mana menyebut adab itu lebih utama untuk di, ditekuni dulu oleh di penuntut ilmu adalah kerana perkara-perkara sebegini yang mana kita susah seorang talibul ilm yang mana tak ada adab tak ada orang kata satu perhiasan yang baik yang seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu menyebabkan dia sukar mempunyai iman haji yang sahih begitu juga sukar untuk dia untuk nak menyerap ilmu yang kemudian akan datang menyebabkan dia juga seorang menjadi angkuh menyebabkan dia menjadi bebal dan umpamanya akhirnya ilmu itu tidak berhasil ataupun tidak dapat dicapai oleh penuntut ilmu tersebut Allah Subhanahu Taala berfirman bila mana Allah nak menasihatkan Nabi Musa alaihi salam. Allah kata, Allah kata dekat Nabi Musa, bila mana Nabi Musa sampai di wadi Tuwa, satu tempat yang suci, yang mana Allah nak turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Awal sekali Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitu Allah kata, cabutlah kamu punya selipah, sebab kamu sekarang berada di tempat yang suci. Maksud dia ialah Allah menyuruh Nabi Musa untuk beradab dulu sebelum Allah menyampaikan ilmu ataupun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. AS. Adab yang berkaitan dengan tempat perlu kita jaga. Adab yang berkaitan dengan Bagaimana kita berinteraksi dengan seseorang itu juga perlu. Antara guru dan muridnya perlu dijaga. Dan kemudian barulah Allah kata, Inna ni anallah. Kemudian, Wa anakhtartuka fastami'lima yuha. Dan kemudian Allah kata, Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah kemudian barulah Allah menurunkan risalahnya kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbuat ilmu, setelah Allah menegur, menegur Nabi Musa alaihissalam untuk beradab, kerana dengan adab menyebabkan akhirnya seseorang itu mampu untuk menyerap ilmu itu lebih banyak, maka ter, disinilah terletaknya kepentingan kita belajar hilyah talibul ilm yang mana seharusnya wajib bagi mana-mana-mana penuntut ilmu untuk nak menekuni membacanya, memahaminya, mengamalkan At least pada peringkat awal dia menuntut ilmu ataupun sebelum dia menuntut ilmu kerana inilah yang akan menjadi dia punya resipi ataupun akan menjadi pemangkin kepada seorang penuntut ilmu tu untuk terus maju. Dan pada sesi yang lepas kita telah mengambil beberapa ataupun banyak juga daripada ada ada talibul ilm yang telah dinyatakan oleh syekh dan hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi yang kita dah sampai ke mulut surat Okey. Eh uh, 767. 76. Okey. Tafadhal. Islam Muhammad. No 17 menerima ilmu dari guru. Dasar menuntut ilmu adalah dengan proses talqin dan talaki dari guru-guru, diskusi dengan syekh dan mengambil langsung dari lisan para ulama bukan dengan membaca buku. Yang pertama bermaksud mengambil nasab dari yang mampu berbicara iaitu guru. Sementara yang kedua, mengambil nasab dari benda mati, maka bagaimana bisa terjadi hubungan nasab? Dan dalam matan kali ini, Syekh tahu tentang hubungan seorang penuntut ilmu itu dengan gurunya. Syekh nak menekankan dalam kita menuntut ilmu ini, sangat penting untuk kita berguru. Yang tak cukup untuk kita hanya membaca kitab semata-mata, ataupun kita barangkali belajar secara bersendirian semata-mata, tetapi seboleh yang mungkin seorang penuntut ilmu tu perlu belajar berguru. Kerana dalam belajar berguru ni ada banyak faedah dia. Yang pertama, itu adalah satu peluang untuk kita bertemu dengan para masyayah, para ilmuan, para-para pakar asatidah yang yang mana mereka ini terlebih lebih tinggi pengetahuannya daripada kita. Lebih berpengalaman daripada kita dalam ilmu yang hendak kita pelajari. Maka bila mana kita dapat bertemu dengan dia, itu adalah peluang ataupun kita boleh kata sebagai syokkat jalan pintas untuk kita untuk nak men mendapat khulasah bagi sesuatu ilmu. Yang mana kalau kita baca sebahagian daripada kitab itu secara bersendirian, Mungkin kita tak faham ataupun kita akan jadi lebih keliru. Kadang-kadang kita buka kitab dalam kitab fiqh, dalam kitab akilah ke apa-apa kitab sekalipun, maka kadang-kadang kita akan jumpa banyak permasalahan yang kita tak faham. Kita baca, kita baca, kita baca, kita pun tak faham. Even kalau kita baca sendiri buku Syarah Eliyah ni pun barangkali kita tak faham. Sebab mungkin dengan bahasa-bahasa dia ataupun kadang-kadang uh, mungkin ada some kesilapan dalam aspek penterjemahan dan umpamanya. Maka benda tersebut bila mana kita belajar dengan guru kita kadang-kadang guru tersebut akan memberikan maklumat yang Komplit, maka ia lebih cepat. Maka contohnya kalau dalam masalah tersebut kita belajar fiqh. Okey ulama berkhilaf terhadap lima kaul dalam pandangan tersebut. Kaul yang pertama sekian dalilnya sekian, kaul yang kedua sekian dalilnya sekian. Dan bila mana kita dengar benda tersebut kalau kita baca semata-mata mungkin kita pening. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa pandangan ni yang ditarjihkan ataupun kenapa pandangan ni yang lebih kuat. Tetapi bila mana kita ada belajar dengan syekh, kadang-kadang kita boleh tahu pandangan syekh tersebut dan kerana syekh tersebut boleh bagi tahu dan mengclearkan, menjelaskan kepada kita tentang satu-satu masalah tersebut dengan lebih jelas. Maka dalam bab tersebut kita telah mendapat jalan pintas yang baik. Tetapi dalam dalam hal tersebut juga, tak seharusnya talibul ilm untuk mencari jalan pintas dalam menuntut ilmu. Kita dalam menuntut ilmu ni, jangan sesekali kita seakan konsep dia suap, makan suap, makan suap, makan suap. Maksudnya apa benda sahaja yang ditala kepada kita, yang dihidangkan kepada kita, yang diceritakan kepada kita, maka kita terima dia bulat-bulat. Maka itu bukanlah satu manhaj yang betul bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu walau apa pun yang didengar daripada syekh dia, daripada guru dia, walaupun barangkali dia tak bersetuju dengan pandangan syekh tersebut, dengan menjaga nilai-nilai adab yang perlu ada bagi seorang murid itu, tetapi pada masa yang sama juga dia perlu mengkaji dia perlu untuk nak mencari bukanlah daripada dan bukanlah seorang guru yang baik itu juga ialah dia memaksa anak murid dia untuk mengikut semua menelan apa sahaja yang dihidangkan di oleh syekh tersebut ketika saya belajar dengan syekh Musa al-Tayyar seorang uh, ahli tafsir ataupun seorang ilmuan bidang hadis uh, bidang tafsir yang terkemuka zaman sekarang ni masa kami belajar dengan dia dulu syekh ni seorang yang masya-Allah dia bukan Bukan macam kata, orang yang akan melazimkan kita untuk nak berpegang dengan pandangan dia. Tetapi syekh tersebut telah, telah mengajar ataupun telah membuka persepsi kita bagaimana seharusnya kita deal dengan orang yang kita ajar. Syekh tersebut, bila mana dia ajar kita, dia akan kata kat kita Aku tak mau kamu semua telan apa benda yang aku cakap. Maksudnya, syekh kata kalau dalam periksa nanti Aku tak mau Sesiapa jawab bulat-bulat macam mana yang aku ajar Siapa yang jawab Bulat-bulat macam yang aku ajar Aku tahu dia ni tak bijak Maksudnya dia hanya hafal, telan Dia hafal bulat-bulat dan dia tak ada sendiri uh, Idea ataupun kreativiti Daripada uh, kepala dia So, Syekh kata Siapa yang boleh sanggah pendapat aku Dan aku berpuas hati Dengan pandangan dia Dengan dalil-dalil hujah-hujah yang dia ada Walaupun walaupun mungkin dia kata mungkin pandangan kita pelajar tu salah tetapi aku impress dengan cara dia macam mana dia beristilal berhujah dengan apa yang ditanyakan dalam exam maka Syekh kata aku akan bagi dia automatically A maksudnya terus dapat A so Syekh kat situ diajar kat kita supaya kita jangan Mengkeldaikan anak-anak murid kita untuk memegang sahaja pendapat kita tanpa ada perbezaan langsung Sebab kita manusia Walaupun setinggi mana ilmu yang kita ada Tetapi kita tetap tak maksum Kita juga mungkin ada lagi ruang-ruang yang menjadi boleh menyebabkan kita terjebak dalam kesalahan Sebab itu kita tak boleh nak nak confident 100% bahawa apa yang kita pegang ni sekarang Barangkali 40 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 10 tahun kemudian Baru kita nampak sesuatu benda yang ter, tertutup kita pada zaman sekarang Dan akhirnya kita berubah Sebab itulah saham ulama' kadang-kadang di berubah ijtihad dia Imam Syafi'i rahimahullah sendiri dia pun ada qawul qadim Ada qawul jadid, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru Para ulama yang lain kadang kadang berubah ijtihad dia. Mungkin pada awal dia kata fulan siqah, tiba-tiba bila mana dia dapat evidensi yang lain, dia dapat maklumat yang lain akhirnya dia menzaifkan fulan tersebut. Maka begitulah ilmu ini. Kita tak maksum, tak ada siapa yang maksum melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila mana kita nak ajar murid kita, kita kena ajar dia supaya jadi bijak. Bukan hanya semata-mata menjadi pendukung kita bulat-bulat Mengikut menelan semua benda yang kita kata Kita nak student tu menjadi ulama juga Nak student tu menjadi kritis juga Seorang yang nakit, seorang yang bijak Walaupun maybe pandangan dia masa akan datang tu berbeza dengan kita Menyanggah kita Tetapi kita gembira kerana kita berhasil kita berjaya menghasilkan seorang talibul ilm yang hakikatnya memang real adalah talibul ilm. Bukan seorang yang hanya akan menukilkan kata-kata kita ataupun kata-kata semata-mata tanpa ada kebijaksanaan untuk nak proses benda itu. Itu bukan seorang penutup ilmu. So, antara kelebihan syekh ni dia mengajar kepada kami supaya kita belajar untuk lebih terbuka dalam ilmu. Maksudnya, bila mana ada satu-satu isu, kita kena sentiasa mendengar pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga. Kemudian kita berdiskusi dengan fulan, dengan sesiapa yang maybe tak tak tak kita persetujui ataupun tak setuju kepada kita, kita bagi dia ruang, kita bagi dia platform, kita bagi dia masa. Para ulama juga sentiasa bermuzakarah antara satu sama yang lain contoh saya telah sebut beberapa kali tentang kisah antara ulama hadis Yahya bin Qattan dengan Affan bin Muslim as saffar yang mereka saling beragiu dalam bab hadis ini daif, yang ini tak, ini yang tak sampaikan akhirnya, bila mana fulan tersebut diakui kebenarannya orang yang yang diakui, dianggap sebagai kalah dalam bab tersebut dia tidak sedih ataupun dia tak marah tetapi dia happy, kerana akhirnya dia dapat belajar sesuatu, dia dapat satu kebenaran yang barangkali dia tak tahu sebelum ni sebab itulah kita sepatutnya sepatutnya sebagai penuntut ilmu, nama pun sebagai talibul ilm, yang mencari ilmu, yang mana kita bukan lagi bertaraf ilmuan, bukan bertaraf ulama' ini adalah marhala untuk kita terus mencari. Bukan terus marhala untuk kita jadi kadi ataupun hakim yang mana kita dah memutuskan siapa salah, siapa yang betul, apa yang betul, apa yang salah, tak. Ini adalah marhalah kita mencari. Kalau siapa yang nak putuskan itu adalah para asatidah, para ulama, para kibar ulama. Biarkan mereka yang yang, yang bergulumang dalam bab tersebut, kita mencari ilmu dengan menghormati para ulama, mengikut hak mereka. So kat sini kita bagi peluang, kita bagi ruang. Kawan kita tak setuju. Kita kata hukum satu perkara ni haram. Fulan, tiba-tiba dia kata halal. No problem. Kalau selagi mana bab tersebut masih dalam ruang lingkup yang boleh diperbincangkan. Yang masing-masing ada hujah daripada kitab wa sunnah. Yang mana mungkin kita berbeza cara beristimbab, cara istidlal dali-dali tersebut. Tetapi tak menegah daripada kita untuk nak berdiskusi dengan dia. Barangkali kita juga akan stick dengan pandangan kita dan dia juga akan stick dengan pandangan dia. Barangkali juga kita dapat mengconvincekan, meyakinkan dia ataupun pihak-pihak berkaitan supaya... Berubah pandangan mereka Ataupun barangkali kita juga tahu sesuatu yang menyebabkan pandangan kita berubah Maka tak rugi untuk kita terus ber, ber, berdiskusi Jangan kita terus tutup ruang Untuk kita nak berdiskusi, membuka pintu kita Membuka pintu pandangan kepada yang lain Kerana ilmu ni, kalau mana kita boleh berdiskus dengan begitu Dengan penuh dengan adab, kita akan rasa belajar ni seronok kalaulah andai kata kalau salah seorang dekat sini andainya dia even dia dia, dia sampai menolak sunnah sekalipun kata kat ini satu pandangan yang dahsyatlah kita kata satu benda yang mungkin kaul yang kadang-kadang boleh membawa kepada kufur tetapi kita tahu dia barangkali hidup dia background dia berbeza dia mungkin dibesarkan dalam keluarga yang jauh daripada agama Dididik dengan pendidikan Barat umpamanya, yang mana tak ada orang Tak ramai orang nak membimbing dia So kalau kita nak bash dia teruk macam mana Sekalipun, ataupun kita nak boycott dia Kita nak halang dia daripada bersuara sekalipun Tak boleh, sebab kita pun nak cuba Bimbing dia, kalau bukan kerana Kita yang nak masuk suara kita Nak bagi opinion kepada dia, dia mungkin akan minta Opinion orang lain yang tak sepatutnya So dalam bab tersebut kita bagi ruang kepada dia. Apa yang dia nak hujah, dia hujahkan. Dia nak, dia nak tentang itu, dia nak kondem ini, dia nak kata itu, dia nak kritik macam-macam. Silakan. Dan kemudian kita balas balik hujah tersebut dengan ilmiah, dengan dengan adab Insya Allah, Moga-moga dia akan terbuka. Moga-moga kerana itu dia mendapat sesuatu. Dan begitu juga barangkali kita dapat sesuatu. Dengan berdiskusi dengan dia. Oh mungkin kita faham bahawa mungkin kat sana ada syubhak-syubhak yang kita tak tahu. Mungkin ada syubat-syubat yang maybe kita tak terjangkau kepala kita Bahawa benda ni boleh jadi satu syubah Begitu juga menyebabkan akhirnya maybe Sebab itu kita mencari jawapan jawapannya Ataupun kita mencari solution dia Maka kita juga mendapat manfaat daripada discussion tersebut Maka kat sini sebab itulah saya dalam kerangka ilmu dan akademik Saya lebih suka untuk kita berdiskus secara terbuka Apa salahnya kita buka pentas bersama nak discuss Let's say Fulan kata misalnya ok oh, muzik haram Satu lagi kata tak haram Takkanlah kita kita hanya semata-mata nak buat satu pentas. Okey, ni buat ni aku buat seminar muzik haram, ni buat seminar muzik halal. At the end nothing, tak ada satu keputusan yang baik. Tetapi apa kata okey kedua-dua kita bagi dia pentas. Bahagian sini bentangkan hujah ilmiah dengan penuh adab dengan penuh harmoni, no problem. Dia dia bentangkan qala dia qala Rasul yang belah sini pun ada hujah dia dan kemudian cara macam mana bagaimana mereka memahami istimbak dan sebagainya dan maybe kita tak setuju pun ataupun maybe kita pun tak faham pun apa, macam mana cara mereka boleh beristimbak begitu but apa yang kita boleh dapat ialah kita dapat pupuk budaya berkhilaf dengan cara ilmiah dan harmoni tapi kalau tak ada benda tersebut tapi kita hanya syok sendiri berjuangkan pandangan kita semata-mata tanpa memberi ruang kepada pihak lain untuk nak ni maka itulah yang menyebabkan akhirnya penyakit ta'asuk muncul dan akhirnya wujudlah bibit-bibit yang -bibit akan membawa kepada cold war. so itu benda yang perlu kita hilang kita perlu kita perlu atasi kalau timbul isu any isu saya suka sebenarnya untuk nak nak bukakan ruang untuk nak discuss Katakan okey kita tak lama lagi nak masuk pilihan raya mesti akan panas macam-macam isu punya akan keluar bab kritikan pemerintah terbuka akan keluar bab uh, demokrasi akan keluar bab undi sekian-sekian bla bla bla so yang ni akan bantai-bantai-bantai yang ni bantai-bantai-bantai ni bantai-bantai hari-hari kita akan baca macam tu what's the point alangkah baiknya isu-isu ni dihighlightkan dan benda ni terjadi pun antara ikhwan gitu, antara sahabat kita antara uh, orang yang sama-sama berjuang kita, niat untuk memperjuang, memertabatkan sunnah Nabi SAW, cuma probably pada satu beberapa sudut pandangan mereka berbeza, pendekatan mereka berbeza kerana faktor-faktor yang pelbagai, ada yang kita boleh faham ada yang kita tak boleh faham, kadang-kadang orang tu ada di posisi sekian Maka dia ada peranan dia yang kita mungkin tak faham. Orang ni perat-perat fungsi dia, dia berada di tempat sekian. Dia pun menjalankan tugas dia berdasarkan kemampuan yang kita pun tak faham. Kadang-kadang apa cabaran yang dialami oleh fulan. Apa kata kita bagi ruang tersebut? Kita berdiskus secara ilmiah dan berhemah. Wujudkan satu budaya baru. Kita sebagai negara yang dah semakin dah semakin maju, dah semakin berpendidikan, orang dah semakin nak sesuatu itu berdasarkan ilmiah bukan hanya emosi semata-mata kita boleh nak nak hentam sesiapa saja dengan emosi boleh tetapi itu bukan cara sebagai seorang penuntut ilmu ataupun budaya ilmu yang baik kita bagi pentas ini isu yang timpul selesai kalaulah mungkin tak mencapai persetujuan tetapi akhirnya kita faham okey kenapa dinik kata haram kenapa dinik kata halal maka akhirnya ada sikit-sikit persefahaman dan at least akhirnya semua boleh keluar dalam keadaan tersenyum jika apa discussion itu dijalankan dengan penuh berhemah tapi kalau tidak benda ni akan berterusan tak sekarang akan berulang lagi minggu depan tak minggu depan bulan depan tahun depan dia akan sentiasa berulang isu yang sama isu yang sama dan hanya yang membezakan ialah pertambahan followers yang baru. Followers yang baru ni akan repeat benda yang sama. So, akhirnya tak ditemui satu solution. So, that's why kita perlu wujudkan budaya yang baik. Pentas yang baik, platform yang baik. Maybe maybe one day by itu salam boleh arrange benda tersebut. Kalau kalau any issue apa-apa mungkin tak muat tempat ni, pergi ke tempat lain. Kita wujudkan discussion ilmiah yang, yang professional kalau tak ada somebody yang, yang yang yang buat yang berusaha ke arah tu maka benda ni mungkin tak akan berjalan selama-lamanya dan benda ni akan berterusan dan akan berulang dan berulang berapa berapa lama dah kita kita dengar isu-isu macam ni setiap kali setiap kali berulang musim yang sama benda tu juga yang wujud dan berulang kepada orang yang baru orang yang baru orang yang baru so No problem, bincangkan selagi mana isu tersebut dalam kerangka yang, yang masih berlandaskan kepada fakta dan hujah Quran dan sunnah, asar sahabat dan umpamanya silakan berbincang Dan itu adalah budaya ilmu yang seharusnya kita wujudkan sekarang Kerana kita di zaman ilmu, zaman hujah Bukan zaman untuk kita berperang, bukan zaman untuk kita nak beremosi Dengan hujah dan ilmiah dibaluti dengan adab yang baik insya Allah masyarakat akan lebih mudah untuk mendekati kita kalau tak, orang pun menyampah dan orang pun tak mau uh, mendekati apa yang dinamakan ataupun digolongkan sebagai pak lebay baik sambung dikatakan berang siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian maka ia akan keluar sendirian pula maksudnya, berang siapa yang masuk mencari ilmu tanpa guru maka ia akan keluar tanpa ilmu kerana ilmu adalah produk Setiap produk harus ada orang yang membuatnya Dengan demikian ilmu harus dipelajari Dari gurunya yang mumpuni. Syekh masih lagi menekankan Dalam bab ni untuk kita nak belajar Berguru Belajar, uh, kita bertemu Dengan guru tersebut Walaupun sejauh mana pun syekh tersebut Berada, guru tersebut berada Kita kena gagah untuk nak berguru dengan dia Kerana itulah yang mengukur uh, Kekuatan, kemampuan Kudrat seorang penuntut ilmu Bahkan al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sya'ir dia menyebut tagharab awtan wa safir. asfar khamsu fawaid. Tafarruju hamman wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun Imam Syafi'i kata tagharab 'anil awtan. Pergilah keluar daripada negara kita, musafirlah. Belajar jauh, wasafir fa asfar khamsu fawaid. Ya Imam Syafi'i kata dekat bila mana kita mengembara menuntut ilmu itu akan ada lima faedah. 5 faedah yang kita boleh dapat. hamun Iaitu kita dapat um, mengatasi kedukaan kita, kelukaan kita kalau kita ada. Misalnya kalau kita baru clash dengan kita punya kekasih, kita pergi merajuk sekejap jauh, kita mungkin akan merasa tenang. Begitu juga kita mungkin akan menambah punca rezeki kita. Wa ilmun wa dan kita juga akan berhasil mendapat ilmu yang banyak kerana di luar sana ramai para ulama, para ilmu-ilmuan yang mungkin kita tak pernah berjumpa, bertemu dengan ulama seumpama mereka. Wa ilmun wa adab. Dan kita juga akan belajar banyak adab bila mana kita berguru dengan orang-orang dan bila mana kita duduk dengan kawan-kawan yang mana lebih beradab daripada kita, kita akan dapat banyak faedah. Di Orang-orang di luar negara mereka ada karakter mereka Mereka ada adat-adat mereka yang banyak kita boleh belajar daripada mereka Dan begitu juga kita dapat bersahabat dengan orang-orang yang mulia So ini pesanan daripada Imam Musyafiq Rahimahullah Supaya kalau kita ada peluang untuk nak bermusafir menuntut ilmu Ini jauh pergi Sebab ada benda yang tak ada di negara kita, di tempat kita dan ada di tempat asing yang lain maka jangan kita hanya duduk di tempat kita kita tak mau keluar di tempat yang lain pergi, belajar macam-macam tempat pergi di merata-merata negara kerana itu ada banyak faedahnya dan tak sama orang-orang yang belajar tak sama orang yang hanya belajar daripada kitab-kitab semata-mata dengan bacaan di sendirian sama seperti mana orang yang pergi merata belajar dengan beguru bahkan seorang ulama berkata dalam satu syair syaidi walaisa allazi yarwi minal kutubi ilmuhu bighairi sama'in intihalan minas suhufi kama laqiya alakhbara fi kulli baldatin wa rawaha kay yalqan naharira fi harf maksudnya dia kata tidaklah sama orang yang hanya membaca meriwayatkan daripada kitab dia dari semata-mata Uh, seperti mana orang yang Pergi merata-rata Pergi ke tempat-tempat negara-negara yang lain Untuk nak menceduk ilmu tersebut Mendengar daripada guru tersebut sendiri harf Bahkan Mereka orang macam ni Demi semata-mata satu huruf Mereka sanggup mengembara bermusafir jauh Untuk nak mendapatkan Satu faedah Yang faedah tersebut akan memberi manfaat dan kekal kepada diri Sebab tu Amir Syahbi seorang tabiin yang meninggal sekitar 110 hijrah dia kata rajulan safar min aqsa syam kalau orang tersebut ada sosok orang yang sanggup bermusafir daripada hujung Syria tu dekat Syam dekat Palestine, area sana daripada hujung tanah Arab tu sanggup travel beribu-ribu kilometer sampai ke hujung Yaman yang kat bawah dekat tanah Arab tu jazirah arabiah maka kita akan dia kata dan semata-mata kerana satu kalimah yang akan memberi manfaat kepada dia maka dia kata aku melihat bahawa safar dia tidak ara an-safarahu aku melihat bahawa pengembaraan dia pemusafirannya tak sia-sia kerana itulah para ulama dahulu even kerana satu hadis mereka sanggup untuk nak bermusafir al-hasan al-basri seorang tabiin yang famous yang tak asing lagi sanggup bermusafir ke kufah ke basrah kerana nak bertanya satu masalah kepada guru dia. Kalau kita tengok para sahabat dulu, misalnya Abu Ayyub Al-Ansari sanggup bermusafir daripada Madinah pergi ke Mesir dengan perjalanan satu bulan berjumpa dengan Uqbah bin Amil Al-Ansari semata-mata untuk nak memastikan satu hadis yang didengar sahaja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu sahabat-sahabat semua yang mendengar hadis tersebut dah mati. Macam contoh dalam kelas ni, mungkin yang mungkin one day Tiba, tiba yang tinggal hanya dua orang je masih hidup yang lain semua dah mati, dan masa tu yang dua tu dah tua, dan yang dah tua tu pun ingatan dia dah makin lupa, dan dia syak hanya sebab dia syak dengan satu-satu ilmu tu, dia sanggup travel sebulan ke Mesir untuk nak memastikan satu hadis yang diragu-ragu sahaja begitulah keazaman para salaf rahimahullah, yang, yang membuatkan akhirnya mereka mendapat ilmu yang mana hari ni kita tak dapat kita dah. Kalau kita rasa kita tak tak dapat sikit manfaat mungkin kita tak mau pergi. Kita punya keazaman tu sangat jauh berbeza dengan para ulama dulu. Uh, kemudian kalau kita tengok ulama juga menyebut bahawa man kana daliluhu kitab fa kana khata'uhu akthar min sawabih. Siapa yang hanya berpandukan kepada buku semata-mata, baca semata-mata, maka kesilapan dia pasti akan lebih banyak daripada kebenaran yang dapat. Sebab, bilamana kita membaca semata-mata, kita akan tak tahu mana salah silap dia. Kita baca, oh kita impress, sebab orang tu memberi kita satu ilmu yang baru. So, kita impress, kita terima bulat-bulat. Kita baca buku yang lain, kita rasa bagus juga, akhirnya kita confused. Kita tak tahu mana benar mana yang salah. Dan itu menyebabkan, Uh, kita tak ada keyakinan, tak ada satu stand dalam kita berilmu. Walai, uh, di, uh, sebab sebatu ulama bagi tahu siapa yang tidak mendengar sendiri daripada aliman bi usulihi fayqinuhu fil mushkilati dununo. Kalau dia sendiri tak belajar berguru dengan seorang guru, maka keyakinan dia yang dia rasa benda itu yakin pada diri dia benar, sebenarnya hakikatnya adalah sangkes-sangkaan semata-mata, hanya syak lagi. Maksudnya sebab dia tak cukup lagi belajar menalah satu-satu ilmu tersebut. Fadhal. Hal ini hampir menjadi kesepakatan ijma' para ahli ilmu. Kecuali orang yang menyimpang dari majoriti. Seperti Ali bin Ridwan Al-Misri, wafat 453 hijrah. Namun ulama' semasa semasanya telah membantah pendapatnya. Demikian pula ulama' setelahnya. Hafiz Al-Zahabi berkata dalam riwayat hidupnya Ia tidak memiliki guru Akan tetapi ia menyebutkan diri dengan menelaah kitab-kitab Menulis buku mengenai cara mencari, mencapai ilmu dari kitab-kitab Bahawa kitab lebih cocok ketimbangan guru Ini adalah salah as safadi mewaparkan bantahan terhadapnya dalam Al-Wafi Demikian pula ia menyitir perkataan az zubaidi Dalam syarah Al-Ihya dari sejumlah ulama' Dengan berbagai alasan di antaranya apa yang dikatakan Ibn Batlan dalam membantah pendapat ini. Keenam, di dalam kitab terdapat banyak hal yang menghalangi dari ilmu dan hal ini tidak terdapat dalam diri seorang guru, yaitu halaman yang sulit difahami kerana adanya keserupaan huruf-huruf tanpa adanya titik, kekeliruan kerana kaburnya penglihatan, minimanya pengetahuan tentang i'rab, kekeliruan i'rab di dalamnya dan kondisi kitab yang buruk. Selain itu penulisan yang tidak dibacakan, pembacaan yang tidak tertulis, azhabsi penulis kitab buruknya kopi, buruknya penukilan ketidakmampuan pembaca dalam menentukan posisi-posisi berhenti, campur aduknya metod pengajaran <coughs> Nyubutan istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan kitab tersebut dan kosakata Yunani yang belum dijelaskan penulis, semua itu menghalang sampainya ilmu. Ketika seorang pelajar membacanya kepada guru, maka ia bisa terlepas dari semua beban itu. Jika demikian, maka guru pada ulama lebih utama dan lebih baik daripada membaca sendiri. Inilah yang kami cuba untuk jelaskan di sini. As-Safadi berkata, kerana itu para ulama berkata. Janganlah mengambil ilmu dari suhuf, juga mushafi. Maksudnya, janganlah membaca Al-Quran daripada orang yang membaca dari mushaf. Tidak juga hadis atau yang lainnya yang mengambil ilmunya dari lembaran kitab. Bukti ri'il yang menunjukkan batilnya pendapat Ibn Ridwan. Kamu lihat ribuan buku biografi dan sirah dalam berbagai masa dan dalam bermacam-macam disiplin pengetahuan. Buku-buku sirah ini dipenuhi berbagai macam guru dan murid. Lihatlah, ada beberapa orang berguru pada guru yang sangat banyak. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai ribuan Abu Hayyan Muhammad Abu Yusuf Al-Andalusi Wafat 745 Hijrah Ketika disebutkan padanya Ibn Malik Ia berkata, di mana guru-gurunya Al-Walid berkata, Al-Auza'i sering berkata Ilmu ini sangatlah amulia Di mana para ulama menggulirkannya Di antara sesama mereka Namun saat masuk dalam ranah buku Masuk pula selain ahlinya Semisalnya juga diriwayatkan Ibn Mubarak dari Al-Auza'i Tidak ragu lagi bahwa mengambil Dari lembaran kitab terhadap Terdapat kecacatan Terutama pada saat itu Di mana titik dan syakil huruf belum ada Sehingga terkadang menimbulkan kekeliruan makna Hal ini tidak akan terjadi dalam menimba ilmu langsung dari bibir syih Demikian pula menceritakan Haris hanya bersandar hafalan Terkadang menimbulkan kesalahan Berbeza dengan meriwayatkan dari catatan yang telah diperiksa Ibnu Khaldun memiliki pembahasan yang bernilai dalam hal ini Sebagaimana dalam mukaddimahnya Barangsiapa yang tidak belajar langsung dasar-dasar ilmu dari seorang ulama maka kesimpulan yang diyakininya dalam pembahsaahan yang sulit hanyalah dugaan semata. Abu Hayyan berkata: Para pemuda mengira bahawa buku bisa memberi bimbingan orang yang mahu memahami untuk mendapatkan ilmu. Orang bodoh tidak tahu di dalamnya terdapat hal yang membingungkan akal. Jika engkau membeli ilmu tanpa guru niscaya engkau akan sesat dari jalan yang lurus. Semua hal akan tampak rancoh hingga engkau lebih sesat daripada Tuma Al Hakim. Rancu, tu apa? Bening Baik Apa semua apa yang benda ni disebut oleh Syekh Abu Bakar Syekh Bakar Abu Zaid kat sini Dia bagi tahu pada kita Lagi tentang untuk kita Tentang cerita-cerita tentang kisah-kisah Yang menunjukkan kepentingan untuk kita berguru Antara kepentingan dia sebutkan Ialah supaya bila mana kita berguru Dia dapat membetulkan kesilapan dan kekeliruan kita Kalau dulu Ketika zaman ulama' dulu Bila dia tulis Haa uh, alahai Allah saya sebut bayang perkataan rancu tu. Ya. <laughs> Okey. Maksudnya bila mana dia menulis zaman dulu zaman yang titik tulisan semua tak di tak di berat kan lagi. Maksudnya ulama tu dulu tulis macam tu aje. Kalau kita tengok manuskrip makhthutat-makhthutat yang ada sebahagian yang lama dulu kita mungkin nak baca pun kita tak faham. Kalau sebahagian uh, kita tengok uh, pelajar di Razak pengajian tinggi di, di, di universiti di timur tengah di peringkat magister, PHD. Antara kajian yang mereka lakukan, ialah antaranya, mereka perlu tahqiq. Ataupun, kita kena semak manuskrip-manuskrip ni, kita kena study. So, first sekali, kita nak salin betul-betul, mission yang pertama, tahqiq makhtutat manuskrip ni, kita kena isbatun nas. Kita kena make sure bahawa, nas yang, perkataan apa yang disebut oleh penulis asal tu, itu yang kita tulis jangan ditulis benda lain dan kita isbatkan benda lain, menyebabkan akhirnya makna dia berubah so, akhirnya mendapat nama buruk ialah penulis kitab tersebut, dan ini banyak terjadi bahkan kalau kita tengok ulama' dulu, itu yang disebut dalam bab tashif wa tahrif iaitu benda yang membabitkan kadang-kadang rupa perkataan tu nak dekat serupa tetapi disebabkan hilangnya titik atas bawah ke bebeza titik tu yang menyebabkan makna dia jauh berbeza lari. Kalau semua pernah dengar tentang seorang qari uh, famous qurra yang yang popular iaitu Hamzah Az-Zayyad yang meninggal tahun 156 Hijrah. Bagi mungkin ada yang belajar kat sini qiraat dah dengar, pernah dengar sebelum ni Hamzah Az-Zayyad disebutkan ketika sebelum dia menjadi seorang qurra masa dia masih jahil lagi awal-awal dulu. Hamzah Az-Zayyad, kenapa dia digelar sebagai Az-Zayyad? Dia hanya digelar sebagai Azni, disebutkan dalam biografi dia, antaranya disebabkan ketika dia tak pandai lagi mengaji, dia baca Quran, masa zaman tu mungkin titik pun tak berapa, tak tak ada lagi zaman tu. Maka kalau kita tahu surah Al-Baqarah, baca Alif Lam Mim, dhalikal kitabullah, raibafi, So kalau kita tengok Raibafi Dia punya titik dia kat mana? Bawah Ya kan? Bawah Ya Dengan satu bawah Ba Dua titik bawah Ya Okey, Buangkan titik tu Apa perkataan yang kita boleh baca? Perkataan tu Kita boleh baca? Macam-macam banyak Kita tukar yang Ya tu jadi Nun kat atas Arab ni terlampau banyak kata Any possibilities perkataan tu ada So akhirnya diterbaca Alif Lam Mim zalikal kitabul la zaifih. Ha, maksudnya asal perkataan dia ialah Allah nak bagi tahu inilah kitab yang mana tiada keraguan. Raib keraguan. Kemudian dia baca yang tiada minyak padanya. Maksud inilah Quran atau kitab yang tiada minyak bagi dia. So orang gelakkan dia dan akhirnya dia, dia, dia, dia digelak sebagai az zayyat soalah macam hamzah si minyak ha, gitu dan tak tahu kan gelaran tu lekat dan kalau diredha tak apalah sebab kalau dia tak redha tak boleh lah sebab kita macam menggelarkan ni di something yang tak redha macam dulu kan kadang, kadang kita ada kawan disuka orang panggil dia kawan dulu saya ingat orang panggil dia hasan mana orang bila orang tanya hasan hasan mana orang panggil hasan ikan ha, so so dia dia okey je orang panggil dia hasan ikan tempat dulu bila mana nama zul banyak ada zul zul zul orang tanya zul mana lalah orang nak melekat, di ni, orang panggil dia Zulbulu. So, dia pun ok je. So, dia redha, takpelah, orang panggil dia Zulbulu, sebab dia ada banyak bulu kat tangan dia. So, uh, itu antara, itu antara musibah, bila mana kita, tak baca, berguru. Sebab itulah, ulama menyebut, لا تأخذ العلم من الصحفي, وَلَا الْقُرْآنَ مِنَ الْمُصْحَفِي. Ulama kata, janganlah kita mengambil ilmu tu semata-mata, daripada lebaran, maksudnya kita baca sendiri, Walal Qur'ana minal mushaf Ataupun kita baca terus mushaf Quran tu Tanpa kita belajar beguru membaca Al-Quran tersebut Sebab kadang-kadang kita ingat betul Tetapi sebenarnya salah Ibnul Jauzi Rahimahullah Yang mengarah kitab Al-Mawdu'at Menukilkan dalam kitab dia Al-Hamqa wal-Muraffalin Satu kisah yang mana pernah berlaku Bila mana seorang seseorang ni masuk ke dalam satu kampung Surah Ali ni masuk ke satu kampung dan kampung ni jauh lah mungkin orang tak ajar mengaji ke apa dan imam yang mengajikan Quran tersebut orang yang nak ditolak menjadi imam tu di dia kata aku nak baca Fatihah nanti aku tak dia tak reti nak baca Fatihah so bila mana dia tengok lebaran surah al-Fatihah tu dia pun bagi tahu contohnya sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tetapi nasta'in tu tak ada titik Bayangkan kita nak baca apa Kalau kita tak biasa Tak pernah talaki dulu Surah Fatihah, Mungkin tak pernah hafal pun Benda kecil Nasta'in tu dia confused Dia tengok Boleh jadi macam Sitin Sitin ni 60 Boleh jadi Dikata macam Tis'in 90 So dia kata Sheikh, Yang mana satu betul Sitin ke Tis'in 60 ke 90 Aku nak baca So dia kata Tak apalah Aku baca For emergency case Aku ambil 90 So Masuk Lebih sikit tak apa Jangan kurang So dia baca iya kana buruh iya ka 90. Ah ha, satu kesilapan itu yang uh, yang termasuk dalam bab tashih wa at-tahrif. So Ibn Jawzi ambil kisah hari masukkan dalam kitab dia Al-Hamqa wal-Mugafalin. Maksudnya uh, si bodoh, kisah-kisah orang bodoh dan orang-orang yang alfa ni. Itu ha, Ibn Ibnu Jawzi dia punya kitab dia. Baik. So uh, banyak ulama dan even hadis Nabi sendiri yang kadang-kadang sam ulama tersalah faham. Uh, maksud daripada sebalik Satu-satu perkataan Ih, Dalam satu hadith Nabi SAW pernah Ihtajama Film masjid diteru, uh, <coughs> Disebut Ihtajara confuse, Ihtajara ke Ihtajama Kalau dalam tulisan Macam sama Kalau orang tu tulis cincan Kalau tulis komputer Sekarang ni clear lah Zaman dulu orang tulis Pusing-pusing Pusing-pusing tu, ya. Dua makna yang berbeza besar Yang menyebabkan Implikasi hukum Dia berbeza juga Maka kat sini penting untuk kita berguru, kita membetulkan kesilapan-kesilapan kita yang mana maybe kita tak sedari kita ingat betul. Itu yang menjadi masalah sekarang sebahagian cetakan-cetakan kitab Arab yang mana dia tidak menggunakan muhakikin, penyemak-penyemak yang berkaliber, kesilapan cetakan yang banyak. Kadang-kadang sebahagian uh, sebahagian syekh kita orang bagi tahu dia antara yang banyak terlibat dengan penerbitan sesetengah syarikat ni dekat Arablah. Yang mana banyak tahqiq-tahqiq kitab. ni. Sebahagiannya hanya mementingkan keuntungan semata-mata So apa dia buat Dia asalkan orang tu ada background sikit-sikit Pernah belajar, boleh baca sikit Dibanyakannya dia bagi pada suri-suri rumah yang tak bekerja kat sana Untuk nak baca Dan dia orang ni tak ada ilmu tentang macam mana nak tahqib makhtutat Manuskrip-manuskrip ni So dia pakai tulis, pakai tulis, pakai tulis cetakan punya kesilapan tu terlampau banyak Ada yang sampai satu perenggan hilang Ada yang bermuka-muka surat hilang ada yang satu perkataan tu berubah, caca merbah Dan bila mana kita beli, kita nampak kulit dia cantik kan? Tulis ber emas, lepas tu berdekor yang cantik-cantik, okey-okey. Kita dah rasa, oh ni kita Arab ni mesti semua betul. So bila mana kita baca, kita tersalah. Ha, itu menyebabkan akhirnya maklumat yang kita nukilkan tu pesalah. Sebab itu bila mana kita dalam nak, nak jadi uh, di, student dirasat uliah dekat luar, bukan mudah kita tersalah nukil kita tak ambil berat ooh, implikasi dia besar nanti dia akan tanya, kenapa kamu tak pastikan cetakan apa yang baik, kenapa tak check dulu dia punya nas tu adakah betul kenapa kamu tak compare dengan sekian-sekian sekian habis kena bedal nanti masa vaibah ha. itu penting untuk kita berguru supaya kita tak salah sebab tu ulama' dulu penting macam Ibn Ma'in Ibn Ma'in dia menulis hadis-hadis yang palsu pun dia ambil berat kalau orang kata sampai Imam Ahmad tanya kepada Yahya bin Ma'in, kenapa kamu dok ambil dok asyik tulis hadis uh, Aban? Padahal Aban ni riwayat daripada Anas ni banyak yang mungkar, banyak yang tak betul. Tetapi Ibn Ma'in dia kata aku nak tulis juga riwayat Aban supaya dapat dibezakan dengan riwayat sabit daripada Anas. Sebab Sabitul Bunani Antara perawi yang melazimi Anas bin Malik berpuluh-puluh tahun lamanya perawi yang paling siqah di sisi Anas bin Malik sudi so, tak mau orang tercelaru antara hadis Aban daripada Anas dan hadis Sabit daripada Anas sebab kalau tulis tanpa baris dengan tulisan cincai maybe orang akan tertukar antara Aban dan dan Sabit uh, possibility itu ada so dia kata aku nak kumpulkan supaya orang dapat bezakan kemudian hari supaya so, para ulama dulu diambil berat bab ni supaya dia tak mau tersilap atau keliru. Begitu juga kita boleh, bila mana kita belajar beguru kita dapat jelaskan apa benda kita faham. Lagi-lagi macam orang yang belajar hadis. Uh, macam saya tempat saya mengajar. Kadang-kadang student dibaca kitab tu sendiri, kitab mustalah hadis yang paling basic dan paling simple sekalipun, kitab Sheikh Mahmud Tahar. Lalu-lalu kitab Sheikh uh, dibaca dia tak faham. Dia masuk bab hadis dhaif, lepas tu muskil. Dia pun tengok semua tu perbahasan terputus sanad, masaqata masaqata masaqata masaqata masa apa yang perawi nyer tercicir perawi tercicir. Dia pun tak tahu apa guna apa beza ni antara muzdal, apa beza muqati', apa beza mursal. So dia datang dekat kita pun masih confused. So terpaksa kita kena lukis, kita kena explain dekat ke dia supaya dia lebih faham. So kalau kita baca sendiri kita akan confused mungkin orang tu boleh hafal. Okey, apa itu hadis mursal? Ma'sakatur rawi min, min, min Kita pun sebut takrif dia. Boleh, tapi kita tak faham sia-sia. Tak ada tak ada faedahnya lah. So better untuk kita faham, kita kita tanya kepada guru kita, moga-moga kita akan dapat faedah daripada benda tersebut. So akhirnya kita habis dalam bab yang kedua iaitu uh, tentang etika ataupun macam mana cara kita menuntut ilmu. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang ketiga, satu bab yang juga penting bagi seorang talibul ilm, bagi seorang pentut ilmu, iaitu kita akan masuk ke bab adab kita bersama dengan guru. Yaitu bab yang perlu kita ambil berat yang yang merupakan punca keberkatan ilmu yang kita belajar antara murid dan guru dia. So insya-Allah maybe kita boleh teruskan. Nombor 18, menjaga kehormatan guru. Kerana pada mulanya ilmu tidak diambil dari buku, akan tetapi harus melalui guru yang kamu yakini kredibilitinya sebagai kunci pembuka ilmu agar kamu merasa aman dari tiga lincir. Maka wajib bagimu untuk menjaga kehormatan gurumu kerana semua itu adalah tanda keberhasilan, kesuksesan, pencapaian ilmu dan taufik. Ya, ini adalah yang pertama antara yang disebutkan oleh Syekh bahawa kita perlu memuliakan guru kita. Kita perlu menjaga kehormatan guru kita. Walaupun guru kita itu barangkali kita hanya belajar dengan dia sekejap sahaja. Walaupun guru kita itu maybe kita nampak lebih muda daripada kita. Uh, Apa pun sahaja tetapi selagi mana dia antara orang yang memberi banyak kita manfaat yang kita kita anggap sebagai guru kita maka kita dengan hormat. Walaupun satu hari nanti kita akan bersilisih pendapat dengan dia. Walaupun satu hari nanti kita Uh, mula macam uh, banyak mengkritik dia tetapi sebagai seorang murid maka kita perlu tetap menghormati dia menjaga adab-adab dengan syekh kerana dia adalah seorang alim dan murabbi yang pernah kita berguru bersama kepada dia sebelum ini iaitu kalau kita tak menjaga adab tersebut alim yang murabbi kita belajar alim, kita belajar ilmu daripada dia dia adalah guru yang murabbi yang mendidik kita selama ini dengan akhlak dengan adab yang baik maka kita kena appreciate dan kita kena hargai. Dan kemudian, antaranya lagi cara kita memuliakan guru kita, guru-guru kita ni juga, maka janganlah kita pilih bulu. Maksudnya, janganlah terlampau pilih bulu. Walaupun uh, betul yang disebutkan oleh ulama dulu bahawa, inna hadal ilma dinun fanzuru amantakhududinakum, maka ilmu ni adalah agama, kita kena pilih dan cermat, teliti dan memilih guru kita. Tetapi pada masa yang sama, kita jangan hanya belajar semata-mata, kerana melihatkan populariti seseorang itu. Maka yang ini juga antara benda yang ulama' dulu tegah. Jangan kesempatan guru kita ni, ustaz kita ni maybe famous. Maka kita pun, kita hanya nak datang yang dia je. Yang mana yang kita nampak kurang-kurang famous sikit ke? Kita malas sikit nak datang ataupun kita tak mau hadir. Maka, itu bukan ukuran dia. Walaupun itu adalah faktor yang boleh tahan. Tetapi yang penting ukuran ni ialah sejauh mana manfaat ilmu yang kita ambil daripada dia. Maka itulah baru hasil ilmu kita akan diberkati. Kalau kita kita tengok dekat tempat-tempat negara Arab dulu, tempat saya belajar tu, dia punya masyarakat dia tak handsome pun. Even tak, apa, suara pun, suara pun menggeletak-geletak je. Syih-syih tua kadang-kadang kan, cakap mendata je. Cakap oh, ada yang macam Syih Abu Bakar al-Jazair yang meninggal hari tu. Mufassir di Majlis Nabawi. Kalau dia mengajar, dia cakap macam dia menyanyi je. Dia cakap macam tu. Dengan suara dia yang tua. Tapi, orang datang. Penuh. Halaka-halaka ilmu disebabkan ilmu yang dia ada. Sebabkan orang nak cedok ilmu dia. Bukan kerana nak cedok populariti dia. Bukan kerana nak, nak, nak, nak apa sahajalah. Tetapi, selagi mana guru tersebut, kita boleh dapat manfaat yang banyak daripada dia ilmu daripada dia maka kita kena datang kita kena belajar kita kena korbankan diri kita jangan uh, kita terpedaya even ibnu jamaah kalau ada masing-masing yang boleh faham ataupun baca kitab uh, ibnu jamaah seorang ulama yang begitu hebat pada zaman dia maka bacalah kitab dia tazkiratus sami Kitab Tadzikiratul Samir adalah satu kitab yang menjamaah tulis. Tak tahulah dah diterjemahkan ke ataupun belum. Tetapi ia juga adalah satu kitab yang sangat-sangat-sangat baik berkaitan dengan adab palibul ilm. Benda yang wajib untuk kita baca dan faham. dalam Dalam kitab tu banyak aspek-aspek yang Ibn Jamaah tekankan kepada kita yang highlight kepada kita dalam bab-bab tersebut. Ibn Jamaah mention orang yang hanya belajar memilih hanya semata-mata guru-guru yang popular semata-mata, mereka ini Ibn Jamaah sifatkan sebagai uh, ahmaq. Maksudnya stupid. Ha, gitu. Dan angkuh. Maka dia dia ni angkuh sebab dia nak yang yang yang popular-popular je. Ah, ha, Yang mana tak popular ni dia, dia tak mau ha, Dia rasa macam ada sikit Arogan kat situ So elakkan daripada benda-benda tersebut Nilai dari sudut ilmu Popular, tak popular Smart ke tak smart, no problem Yang penting ilmu yang dia ada Dan manfaat yang kita boleh dapat daripada dia hmm, Baik, yang kedua Jadikanlah gurumu Sebagai tempat pengagungan darimu pemuliaan, penghargaan dan kesantunanmu Ambil ha, langsung okay tempat uh, muliaan mengharap maksudnya kita kena menghargai guru kita menyantuni guru kita sesuai. Maka maksudnya kalau contohnya kalau kita bertemu dengan guru kita tu kita senyum sikit kat guru, kat, kat guru kita tu kita salam dia betul-betul kita sambut dia. Bahkan uh, Syekhul Faimin bagi tahu bukannya kerana dia nak sambutan sedemikian pada diri dia tak tapi bagi dia dia kata cukup segala talibul ilm tu menyebarkan sunnah nabi mengamalkan sunnah nabi itu wishes kita bagi salam yang di yang diajar oleh nabi kita salam guru kita dengan wajah yang ceria dengan uh, penuh penghormatan jangan nampak guru kita daripada jauh saya komen WhatsApp ataupun kita pun jumpa dia kita WhatsApp jangan dari boleh jauh itu bukan daripada adab yang sesuai untuk kita dengan guru kita macam mana kita nak mendapat samarah barakah ilmu kalau lah kita Hilang aspek-aspek adab ni So uh, Kita santu ni, kita punya karakter Kita perlu uh, jaga guru kita Kita perlu uh, raihkan Nampak guru kita daripada jauh, guru kita nampak kita Maka kita tak ada masalah untuk kita berjalan Pergi jumpa dengan salam dengan dia Maksudnya, jangan sekadar Kita daripada jauh, hi hi, bye-bye Whatever So, benda tersebut bukan daripada petunjuk syari'i, Petunjuk syari'i ialah Kita bersalam, kita musafahah kita kita ber, bersalam betul-betul dengan dia, sampai kita tak anuk, kerana kita berpeluk sebabkan uh, kita kasihkan kepada dia, menunjukkan bahawa kita close dengan dia, kita bukan ambil budaya-budaya budaya-budaya uh, yang bukan Islam, yang budaya-budaya barat somehow, yang yang banyak lack of uh, debab-bab adab begini lah okey teruskan Amillah semua adab berserta gurumu seperti adab duduk bersamanya, cara berbicara dengannya sopan santun. Okay. Maksudnya kita bila mana duduk dengan bersama dengan guru kita pun jaga adab kita. Maksudnya ketika di majlis ilmu ataupun ketika di mana sekalipun jangan kita macam anggap dia macam adik-beradik kita. Kawan-kawan kita kita julurkan kaki, relax a kat share. Memang benda tersebut mungkin tak ada nas Baik dari sudut Quran, baik tak ada sunnah-sunnah Tetapi bab tersebut dari segi adab Tak kena lah ha, Jangan pula nanti kalau kita julu kaki dekat depan syih Kaki tu tala kat dia Orang kata, eh tak baik syih ha, Mana dalil? Apa dalil? melarang julu kaki? Ha, tak boleh Bab ni adalah sebahagian daripada bab adab yaitu bab adab ni ada benda yang Kita semua faham, common sense kita semua sama Mungkin ada benda yang berbeza Mungkin kalau dekat negara kita Sensitive orang pegang kepala Oh, kita akan sokong ajang, oh, pegang kepala. Tetapi dekat negara-negara, certain-certain negara, Europe, dekat negara sana, mereka happy, mereka tepuk kepala kita. Ha, itu yang antara benda yang kita belajar juga dululah. Dulu, eh lah, kita sampai, masa saya belajar, kawan-kawan dengan kawan saya, Dagestan, beberapa tantan lah, belah-belah sana ni, mereka ni, bila dia happy, orang kita dia pegang kepala kita, dia buat macam tu. Kan pernah siapa yang kaki bola, mungkin tengok kan, bila mana dapat jaring kanggul, dia, dia pegang kepala kawan dia tu, dia tepuk-tepuk. Kan, sebabkan dia happy. Bagi kita, oi, Cina Beng tu. <laughs> kita mula, mula-mula kita marah, tapi lama-lama kita faham, dari sedih tu, mungkin bagi dia orang, itu adapt tu okey. Saya pernah, kadang-kadang kita belajar dengan syih kita, kadang kelakar juga. Syih kita kira kan, dia kata, minta maaf kalau saya lakonkan sikit, kadang-kadang dia, dia explain okey ada dua perkara yang perlu kita raikan. Yang pertamanya kita perlu menjaga contoh dia carut. Pasu yang kedua ah dia tunjuk macam tu. Kita kat belakang tu macam macam tak ketawa pun ada sebab Syekh tunjuk jari tengah. Macam bagi kita itu macam mencarut ataupun ni tapi bagi dia orang itu bukan uh, mencarut bagi dia orang. So kadang-kadang ada benda yang adab ni setiap berbeza tradisi di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain tapi uh, a ada benda yang disepakati bersama. So yang mana dalam bab kita kita tengok kurang beradab maka kita elakkanlah. So uh, kalau boleh bila mana kita duduk bersama dengan Sheikh kita ambil intipati daripada hadis Jibril alaihissalam, salam dan beliau Muslim yang uh, yang Umar bagi tahu Uh, datang lelaki ith tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu bayad uh, shadidu sawal alsha'ri la yara ala athar as safar wa la hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatehi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi yang mana Umar bagi tahu masa dinampak seorang lelaki which is jibril lah, datang nampak macam orang badwi tapi kemas je rambut hitam pekat comel baju dia semua kemas datang berjumpa dengan nabi pak duduk depan nabi sampai dia kata fa asnada rukbatai dia letak disandarkan antara lutut dia dengan lutut nabi sallallahu itu yang orang asyik dok gunakan istilah lutut bertemu lutut Fawa, dan kemudian letak tangan dia atas peha dia macam seolah-olah betul-betul orang nak belajar tapi mungkin bagi kita macam anehlah kalau tiba, tiba orang datang tu datang dekat-dekat guru kita pun tiba, -tiba orang tu datang lekat kat lutut dekat kita dia pun weh apa hal ni dia, pun akan, dia akan rasa pelik takut juga. Semaksudnya, so, hanya dari segi makna hadis tersebut, begitu sifat palibun ilm. Yang mana kita perlu tunjukkan kerendahan hati kita sebagai seorang murid. Begitu juga adab masa kita berguru, berduduk bersama dengan syekh. Dan begitu masa kita berbicara dengan syekh, janganlah kita... Uh, macam Macam anggap dia Member-member je Ataupun kita Kita Suka hati je Gelap suka hati depan dia So kita kena ada sedikit perasaan Hormat Baik Yang seterusnya Cara berbicara dengannya Sopan santun dalam bertanya Dan mendengarkan Begitu juga Masa kita tanya Tanya dengan penuh adab Jangan tanya tu Seolah-olah macam kita nak Bangkang dia je Ada orang yang ditanya ni Dia Dia kadang-kadang Beza uslup Bayangkan Okay Maybe kalau saya bagi tahu satu benda yang tersalah ke, yang maybe saya tersilap. Tiba-tiba ada somebody dia, dia, dia buat soalan dekat saya. Dia kata Sheikh ataupun ustaz apa ni? Uh, ke, ustaz kata macam ini, macam ini, macam ini. Tapi bukan ke hadis Nabi bagi tahu sekian-sekian sekian-sekian. Okey, tu uslub tu. Apa yang difahami daripada soalan tu? Seolah-olah orang akan nampak Sheikh ni Sanggup menyisihi hadis Nabi SAW, so menyebabkan itu adalah satu bentuk soalan yang sebenarnya kurang adab pada guru kita. Tapi kalau murid yang bijak, dia pilih usul yang baik. Contohnya dia, dia, dia mushkil, ada hadis Nabi SAW kat sana. So bila mana ditanya dengan guru dia, ditanya syekh, tadi syekh bagi tahu begini begini begini. Cuma aku mushkil sikit sebab uh, aku ada terbaca satu hadis macam ni, macam ni saya tak pasti mungkin syekh ada bagi tahu sebelum menyata tak maybe saya saya yang tak tersilap dengar ke saya tak tak terdengar aku okeylah so nampak lebih beradab kerana ditunjuk dia yang musykil tetapi syekh kamu cakap macam ni bukankah nabi bagi tahu begini-begini itu nampak soalan tu sebenarnya nak bangkang dia maka soalan tersebut adalah bentuk soalan yang tak beradab so kita kena baiki benda tu sebab adab dan akhlak ni adalah satu anugerah yang kita macam uh, bukan semua orang adalah Baik, teruskan Berlaku takzim saat membuka buku di hadapannya Even Bila amat sampai bicara Nak buka buku tu pun Hati-hati Maksudnya kalau kita buka buku tu Jangan Macam bunyi bising Kadang-kadang So itu je Benda yang kita Eh, absal lak, Buka buku je pun So, macam syekh ni dia, dia, dia ambil adab tu Bab yang begitu Detail sampaikan dia kata buka lah selulu buku pun tak rosak guru kita pun tak terganggu begitulah sampai bab tersebut mungkin bagi kita apa yang terganggunya buka bukunya pun kan tetapi kalau kita baca Ibnu Jamaah dalam Tazkiyatus Sam' dia tulis tentang bab ni dia panjang lebar saat itu bab ini inilah yang orang antara bab yang mana orang-orang yang uh, cenderung ke arah kesufian di berbangga sebab apa? Dia kata kita ni Sebab dia kata orang-orang yang Orang-orang pelajar sunnah Seolah-olah Tak ada adab, tak ada tasawuf Which is inilah tasawuf Antara macam mana cara kita ber, ber, Menjaga adab kita hubungan kita Interaksi dengan pelbagai pihak So which is kalau kita boleh amalkan benda ni Kita boleh fahamkan benda ni Maka kita juga adalah sufi Ah, ha, maksudnya, itulah istilah sebab tu istilah zaman sekarang ni beza dengan dulu, kalau zaman sekarang ni orang sebut sufi ni, orang akan bayang yang berpusing-pusing kat sana tu tapi istilah ulama' dulu, bila mana dia sebut sufi ni adalah orang zuhud, orang saleh, orang yang yang kita tahu baik lah orang yang macam bukanlah, tak semestinya yang mengarut, ha, so kena faham, sebab tu kadang-kadang ulama' dulu bila mana dia puji Contohnya dinukil dinisbah Ibrahim Syafi rahimahullah dia kata faqihan wasufiyan fakun laysa wahida fa inni wa haqqullah iyyaka ansah fa hadha qas lam yadqa qalbu tuqa wa hadha jahulun kaifa Dia kata kamu nak jadi jadilah orang yang faqih dan sufi sekali tapi jangan faham maka kamu jadi orang yang bijak tapi pada masa yang sama kamu kena gegar-gegarkan pentas bukan maksudnya dinak kata dari sudut aspek dalaman fakun laisa wahida jangan hanya jadi salah satu fa inni wa haqqullahi iyyaka ansa karena aku demi Allah aku nak memberi satu nasihat Kerana kalau kamu hanya menjadi seorang faqih semata-mata tanpa ada nilai-nilai kesufian ni maka dia kata fa hada qasin lam yadhqa qalbu ini adalah orang yang contoh berhati keras yang mana hati dia tak ada perasaan takwa Maksudnya kita kita pandai Kita bijak Manhaj kita betul Kita punya ilmu banyak Tetapi kerana hati kita tak ada nilai-nilai kesufian tu Menyebabkan kita Akhlak kita meraban Kita jadi uh, Macam Tak boleh dengar Kita tak boleh interaksi dengan orang Dengan baik kita itu Kita ini Kita ergen Kita angkuh Kita, kita celah Kita maki Macam-macam Kita pandai yes Kita ada ilmu yes Maybe kita benar pun yes Kemudian Imam Syafiq kata Janganlah pula hanya jadi sufi semata-mata Kerana wahada jahulun kaifa dul jahli yaslu kerana orang yang sufi semata-mata ni dini adalah jahil dan macam mana orang yang jahil nak membaiki orang yang hanya mementingkan aspek akhlak aspek adab semata-mata kalau dia tak belajar ilmu-ilmu yang sahih ilmu-ilmu eh, quran dan sunnah maka dia juga dah kehilangan separuh maybe oh, dia akan tersesat maybe dia akan menyeleweng dan menyimpang yang macam mana kita boleh tengok pada kebanyakan orang-orang yang kita rasa sebagai soleh pada hari ini. So itu kena ada dua-dua. Ilmu kena ada, akhlak kena ada. Jangan hanya salah satu. Baik, teruskan. Meninggalkan laku lancang dan berlalu lalang di hadapannya. Ah, ini salah satu lagi contoh. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, berlalu lalang ni sebenarnya bukan berlalu lalang dia dalam masa Arab dia perkataan dia mumarah. Mungkin keliru terjemahan tu mammar marra macam boleh jadi juga berjalan. Tetapi mumarah ni maksud dia macam kita berjidalah. Kita ber Berdebat dengan guru kita. Maka janganlah kita nak tunjuk overpower kalau bila mana dalam dalam kelas-kelas kita tiba-tiba tak pasal kita je bangkang syekh tu. Siapa yang Syekh sebut, pam, pam, pam, pam Ustaz tu sebut, kita kita bidas kita kita jidah Syekh kata, ni kita kita argue, kita argue, kita argue ini adalah satu bentuk yang tidak beradab tempat, pernah tempat masa kelas saya belajar tu, saya ingat ni, masa tu kelas Tafsir, Syekh aja Syekh tu baik, ilmu je dia ajar, dia ajar, dia ajar dengan dia ajar penuh dengan nampak kejujuran dia ajar, tapi ada antara murid ni yang tak ada adab, maybe dia ada ilmu Baksud dia mula start tanya soalan satu kat Syekh. Syekh jawab, dia tak setuju. Dia, dia terus Syekh. Kan ini ini ini ini. Syekh katakan aku dah kata macam ini macam ini macam macam ini. Lah Syekh fulan wa qala Syekh fulan dibawa dinukil dengan aqwal ulama macam-macam pendapat. -macam dia terus push Syekh tu. Kami yang tengah dengar ni pun macam, "Hei kalau ada kuaci ke apa nak makan okey juga." Dia mula pam pam pam pam. Sampai Syekh dah merah muka dia. Tahan. Sampai Syekh dah kata, ok, khalas, khalas Maksudnya cukup, cukup, cukup tak, Dah kita stopkan argument ni Dia masih lagi duk, duk, duk Macam biadab dengan Syekh Syekh dah terlampau marah Sampai akhirnya Syekh halau dia keluar Wujud orang macam ni Dan orang macam ni, apa faedah dia buat Apa faedah dia duduk bangkang Syekh depan-depan kat situ menjatuhkan mengaibkan syekh menjatuhkan kehormatan syekh yang lebih teruk sebenarnya bukan dia menjatuhkan kehormatan syekh sebenarnya dia menjatuhkan kehormatan diri dia sendiri mengaibkan diri dia sendiri menunjukkan sikap dia yang yang begitu begitu teruk sekali sampai apa faedah dia nak sampai bergaduh dengan syekh buat dosa terang-terang kat situ dalam bab yang maybe kalau dia tak setuju dengan syekh is okay dan uh, dia boleh pilih pandangan yang lain kalau dia rasa dia dah cerdik sangat tapi tak perlulah sampai dia nak menghabiskan setengah jam untuk nak ber, berjidal dengan syih dalam perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku dalam bab tersebut dia boleh keluar dia boleh uh, boleh berjumpa syih secara peribadi boleh bersembang dengan syih tanya dengan elok-elok bukannya kita memprovokasi kita tembak dekat luar maka ini hanya ma ulama sebut orang yang macam ni sebenarnya dia nak syuhrah dia nak popularity, dia nak attention Dia nak perhatian So akhirnya benda tu jadi panas Dan orang akan, orang akan Nampak oh dia ni hebat ya, dia boleh argue Dengan syekh ni, boleh tahan So ini antara bab-bab yang perlu kita Jaga sebagai seorang murid dengan Guru dia Baik, teruskan lagi Tidak mendahuluinya berbicara Tidak memaksakan jawapan Atas pertanyaanmu Tidak memperbanyak pertanyaan Terutama di halayak ramai kerana semua itu akan menyebabkan kecongkatkan dirimu dan mengundang kebosanan sang guru. Uh, yang disebut tidak memaksakan tu, itu pun uh, saya lihat ada masalah jemaah kat situ. Dia bukan maksudnya tidak memaksakan jawapan atau pertanyaanmu. Tetapi dia bermaksud tidak mendahului jalan. Maksudnya sebab dia asal perkataan disayara orang confuse antara jalan dan begitu juga soalan macam Nabi Sallallahu kata wa kullun muyassarun li makhrid bukan dimusayar dia ingat uh, maksudnya dia mendahului berjalan maksudnya bila mana kita berjalan dengan syekh benda ni pun dibahaskan oleh uh, Ibnu Jamaah begitu panjang lebar dalam kitab kita Tzikratus Samit sampai disebut detail-detail tu sampai dia kata okey kalau kamu berjalan dengan syekh kalau malam kalau malam kamu jalan depan kalau siang murid jalan belakang why sebab masa masa malam kita seolah-olah macam murid tu bodyguard dia. Kalau ada apa-apa duri, ada apa-apa lecak, ada apa-apa benda ni, murid tu terkena dulu. So seolah-olah sampai ke tahap tu. Dan kalau siang pula, bagi guru tu kat depan. So orang tak nampak macam dia mendahului guru dia. Begitu juga sampai ke tahap, kalau berjalan sebelah nak bertanya soalan, jangan bagi jangan bagi guru tu di hadapan. Kamu ke depan sikit. Sampai disebut. Sebab apa? Sebab so, kalau kita berjalan guru kita, kita berada di belakang guru kita. Kita bertanya. Syekh tu nak jawab, dia nak toleh kita. Kadang-kadang kita. dia kena toleh lebih sikit. Mak, telang gatiang. So, jangan, dia kata, kamu berdiri depan sikit dia, tengok dia, sampaikan, dia hanya perlu toleh kamu sikit dan tak menghalang pandangan dia di hadapan. Sampai ke tahap tu. Sampaikan dia sebut, ulama'-ulama' dulu kadang-kadang sampai tahap, dia jalan, kalau hujan ke, basah ke apa, dia orang akan back up syekh, supaya tak, tak, tak, tak. Tak kena air, tak kena rencikan air, tak kena hujan ke dalam umpamanya. Bahkan dia, dia umpamanya macam seolah-olah macam tahap berigat lah pada guru-guru dia. dia. Dia detail, kalau baca 300 summit tu kita akan impress dengan Masya Allah, begitu detail dirangka rangka adab, adab seorang murid tu even dalam tahap berjalan pun dengan guru dia. Dia, dia, dia gariskan macam-macam part kat situ. Uh, Okey, Lagi? Oh dah habis baca tadi ha. Lagi satu yang dia kata Maka Menyebabkan Kecongkakan Poin ni Ialah Dia nak bagi tahu pada kita Masa kita bertanya Dengan syekh kita pun Dengan ustaz guru kita sekalipun, Kena pandai Anggar masa ha, Jangan asyik jumpa dengan syekh tu Asyik tu Asyik nak tanya je Jenuh Dia kata jangan buat sampai guru tu bosan Nak jawab, nak jawab. Dan, Kalau kita tengok Dekat Tempat-tempat saya belajar dulu Dah syat Habis je belajar prop murid-murid akan bangun kerumun syeh. Tanya tung tung tung tung. Sampai syeh nak bangun tu follow. Macam macam kata lebah. Syeh tu jalan. Kadang-kadang saya pun nak tanya juga tapi tak dapat chance. Nak tanya pun orang ni tolak, orang ni tolak, orang tolak. ni tanya dulu. Kadang-kadang kita nak tanya lebih lembut tapi diorang ni kasar sikit. Sebab tu kita kata kalau kita bawa budaya Melayu kita ke Arab kita tak hidup so kadang-kadang lah kita berubah daripada Melayu ke Arab sikit, so dah, dah, dah, aku pula nak tanya, kau je tanya so kita pula tanya sampai kadang-kadang syih tu sampai ke, ke kereta untuk berjalan sikit-sikit, budaya biasa kalau orang yang pernah belajar dekat Timur Tengah, tempat kami belajar di Riyadh, di Madinah, so orang tanya tanya-tanya, jumpa je syih tanya, kadang-kadang syih pun takut, kalau aku jumpa nanti aku kena tanya ni so faham kita kena, kita kena bijak masa nak tanya ada juga yang sampai tahap Syekh dah dihidangkan makanan Patutnya sampai ulama' dulu kata Kalau majlis makan, don't ever ask Maksudnya, biar syekh tu enjoy the food Relax sikit Ada tahap syekh, makanan dah hidang Tanya-tanya, dia nak makan Tangan dah pegang, dah kutu Tak boleh nak makan, jawab-jawab Habis sorang, sorang lagi datang Habis lagi, sorang lagi makan Masa habis, syekh tu tak sempat makan dia dah Yang orang pertama tu dah pergi makan lah. Yang dua tu dah pergi makan lah. Guru, Ustaz ataupun guru tu tak Tak sempat nak makan Lalah tangan dia kotor Tapi dia tak masuk ke dalam perut dia Dia pun pergi cuci tangan dia Kambing kat depan mata masih fresh So itu kesiana. Benda tu wujud dan berlaku Dan kadang-kadang even berlaku di tempat-tempat kita pun Kadang majin-majin macam -majin tu So kita biarkan Bagi guru kita tu makan dengan relax Bagi di situasi yang paling comfortable dan Masya Allah ada orang-orang yang saya jumpa memang sangat dalam bab men, dia menjaga interaksi dengan guru dia itu. Masya Allah. Sebolehnya apa yang dirasa boleh bagi yang terbaik pada guru dia dibuat. Yang saya memang tengok depan mata. saksi Saksikan orang macam ni wujud. Orang yang kita tengok Masya Allah. Moga Allah berkatkan hidup dia. Moga Allah berkatkan ilmu yang dia belajar. Anything. Dia seolah-olah dia dengan guru dia tu seolah-olah macam anak dengan ayah. Kadang-kadang, kita boleh istilahkan kadang-kadang macam khadam dengan tuan dia. Begitu sekali dia dia gigih apa sahaja yang guru dia nak. Kalau guru dia tidur di hotel, dia akan sewa hotel di sebelah tu. Supaya, anything keperluan guru dia, dia, dia akan dia akan stand by. Sebab kadang guru dia jauh. Guru dia tak tahu kat tempat tu, aku nak pergi keluar kedai, tak tahu mana kedai ni hotel. Nak beli hot, kat hotel, mahal sangat pula. Buffet dia, RM25. RM25. Ha, jadi uh, dia duduk sampai dia nak dia nak serve guru dia tu sampai tak macam dia mungkin tahu guru dia ni mungkin akan susah uh, nak pergi keluar dia tak tahu tempat baru bagi dia mahal sangat bagi dia so dia buat dia buat, dia buat. anything dia buat the best so mashaAllah orang macam ni ada dan uh, kita kita tabik dan hormat dan kita mendoakan supaya kita juga jadi macam dia dalam bab tersebut sebab nak nak menjaga adab guru ni antara benda yang kita dah banyak lek. Lag. Lagi-lagi bila kita dah mula berselisih pandangan guru kita. Lagi-lagi kita dah terjumpa kelompangan pada guru kita yang kita anggap sebagai aib itulah. Suatu ulama dulu yang yang saya sebut daripada minggu lepas contohnya Imam Nawawi, dia, bila, dia doa, ya Allah tutupkanlah aib guru kami sebab dia tak mahu ada perasaan yang tak elok sebab manusia ni tak sempurna mesti ada aib, mesti ada kurang tetapi bila, bila mana Allah lindungkan aib tu daripada kita maka akan kekal perasaan kita hormat pada guru kita perasaan kita mengagungkan guru kita tetapi kalau kita belajar daripada guru kita tengok banyak aib guru kita dia ni orang yang lezer, dia ni orang yang kaki carut dia orang ini lama-lama less, less, less, less respect tu kita akan rasa dan menyebabkan akhirnya kita menjauhi dia Dan akhirnya kita pun hentam dia balik Sedangkan dia adalah guru kita Hormat, ini adalah satu bab yang penting Dan insyaAllah kita akan sambung lagi Pada sesi akan datang Bab etika kita bersama dengan guru Dan ada beberapa mungkin bab yang penting Untuk dibicarakan dalam bab ketiga ini Kita teruskan lagi insyaAllah Pada sesi yang akan datang Jom. kat sini ada okay. Okay, ada beberapa soalan soalan yang pertama bertanyakan tentang saya mendengar tentang ucapan bahawa ada orang mengatakan bahawa kita susah nak mengatakan orang yang bukan muslim dan baik itu tak masuk syurga berdasarkan kepada Ayat dalam surah Al-Baqarah Innal ladhina amanu Wall ladhina hadu Wal nasara Wassabiina man amana Billahi wal yaumil akhir Ok So maksudnya kat sini Yang bertanya Dia nak tanya Dia kata bahawa Susah diterima akal Mungkin bagi orang yang mengatakan Dia jumpa orang non muslim Orang non muslim yang baiklah, Orang yang dermawan Orang yang banyak menyumbang ke Kepada kemanusiaan Tapi hanya sebab dia tidak mengucapkan kalimah syahadatain ataupun dia bukannya seorang muslim maka dia kata akan logik dia susah nak mengatakan bahawa dini akan masuk ke neraka memang ada orang menggunakan ayat yang disebutkan tadi iaitu Allah sebut dalam surah al-baqarah innallazina amanu sesungguhnya orang yang beriman wallazina hadu dan orang yahudi wan nasara na Nasrani wasabiin dan orang-orang yang beriman pada nabi-nabi yang sebelumnya man aamana billahi walil akhir beriman kepada hari akhirat wa amila salihan dan beramal saleh fala khaufun alaihim wala hum maka tiada ketakutan bagi dia dan tiada kesedihan maksudnya mereka ini akan masuk lah, so dong kata macam mana ayat ni mengatakan bahawa orang Yahudi orang Nasrani orang yang mengkufurkan Allah ni beramal saleh dapat dan mereka ini dikhabarkan untuk mendapat syurga dan ini bertentangan daripada apa yang kita faham selama ini. Maka dia tak faham ayat ni sebab salah satunya dia tidak melihat kepada nas-nas kesuruhan. Allah sebut dalam Quran yang lain وَمَنْ يَبْتَغِيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ Siapa yang mencari agama selain daripada Allah maka tak akan diterima. Bahkan Allah sebut lagi إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah ialah agama Islam. Suka so sini kita tahu makna tafsiran hadis ni bukan mana yang difaham. Ini ya ini satu bab yang kita kata orang yang baca terjemahan tetapi dia tidak bertalaki, dia tidak berjumpa bertanya kepada guru belajar daripada mufassirin ahli-ahlinya dalam bidang tersebut dia hanya baca tafsir dia hanya baca terjemahan dan dia terus uh, apply kan dia tak tahu peng kewujudan ayat-ayat lain hadis-hadis yang me, saling menerangkan each ada satu sama lain ayat yang tadi menerangkan innal ladina aman orang yang beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina hadu dan orang yang beriman kepada misalnya syariat Nabi Musa dan mati ketika zaman tu. Maksudnya dia adalah Muslim pada zaman tu. Wan Nasara dan orang yang beriman dengan ajaran Nabi Isa dan meninggal pada zaman Nabi Isa yang pada masa itu dianggap sebagai Muslim. Nah, mana amanda orang yang percaya kepada akhirat ini semua? Maksudnya mereka ini adalah orang yang Muslim pada zaman dek. Orang yang beriman dengan Rasul mereka pada zaman mereka ini dan mereka inilah yang akan mendapat syurga daripada Allah. Bukan yang sekarang ni hanya sebab di nasrani sebab di kristian atau di yahudi terus kita kita kata bahawa mereka ini akan masuk ke syurga juga salah sebab nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan muslim nabi kata wallazi nafsi bi yadihi demi jiwa diriku yang berada di tangannya nabi kata tak ada satu pun yahudi nasrani yang pernah mendengar tentang diri aku Risalah aku yang sampaikan inilah Lalu mereka tidak beriman dengannya Maka Nabi bagitau Mereka akan masuk ke dalam neraka Hadis ini menjelaskan Bahawa orang-orang bukan Islam Yang sekarang ni Yang pernah sampai kepada mereka Seruan agama Seruan Nabi Muhammad Seruan risalah Muhammadiyah Tetapi mereka tidak beriman dengan Islam Mereka inilah yang akan mendapat Azab Allah dan ini tidak bercanggah dengan ayat yang tadi tadi kita dah sebutkan dalam konteks ayat tersebut dan orang akan tertanya-tanya kenapa? Bukankah dini baik dia dah berjuta-juta sumbangkan Bill Gates umpamanya setiap tahun tak pernah kurang 1 bilion di derma pada WHO, pusat kesihatan sedunia ni, badan kesihatan dunia ni tetapi kita boleh katakan bahawa hidup ni umpama satu ujian yang ada banyak subjek dia kan Kalaulah kita sub SPM, umpamanya kalau kita anak kita ambil SPM. Kalau semua subjek dia dapat A sekalipun, tetapi bahasa Melayu dia dapat fail. Maka dia akan anggap sebagai subjek core dia untuk SPM tu dia fail. Maka SPM dia pun fail dan kecundang juga. Itu masalah dia. Begitu juga dalam agama kita. Kita hidup ni ada banyak tes Yang Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayatali yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kita semua ni untuk nak menguji kita sebaik se, se, siapa yang sebaik-baik amalan. Maka tes subjek-subjek yang perlu kita ambil kat dunia ni. Antaranya iman, tauhid. Begitu juga antaranya amal soleh dan banyak lagi aspek yang lain. Maka fail satu subjek ini mengakibatkan kita boleh fail dalam semua subjek. Especially subjek teras yang kita belajar Dalam dunia ni ialah Tauhid Iman, maka kita gagal subjek ni Walaupun yang lain kita dapat A sekalipun, maka kita akan Gagal, sama macam SPM, dia ada dulu Masa zaman saya, tak silap ada 6 kot Subjek yang yang wajib lulus Subjek bahasa Melayu Subjek ada few-few things Saya dulu masa SPM Dapat semua A, bahasa Inggeris je Teruk, ha, so itu menjadi Musibah juga kan seolah-olah macam kita ni gagal juga. Ah ha, uh, itu antara few jawapan yang kita bagi pada soalan tadilah. Soalan yang kedua, boleh ke kita talaqi kita melalui MP3, YouTube. Sesekh berada di luar negara. Jadi dapat melalui recording sahaja. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi Allah Allahum kitta fattakul laha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sekadar mana yang kita mampu. Kita ada dekat sana Muslim penuntut-penuntut ilmu yang sangat gigih belajar Jauh lebih gigih daripada kita Tetapi di negara mereka, di tempat mereka sangat kurang majlis ilmu Tak ada, mungkin di tempat yang minoritinya umat Islam Mungkin tempat yang ditegah daripada ada kelas-kelas pengajian agama Jadi mereka ni tak ada cara yang lain maka itu adalah cara yang terbaik untuk diri dia belajar, iaitu menimba melalui YouTube. Dan ini adalah sebahagian kemudahan yang Allah telah berikan kepada penuntut ilmu. Untuk kita jadikan sebagai wasilah kita menuntut ilmu. Tetapi bukan sebagai sebab untuk kita bermudah-mudah. Karena asal bagi kita menuntut ilmu itu, ialah kita belajar dengan berguru. Tetapi kalau tak ada cara yang lain, maka kita boleh menggunakan wasilah cara yang ada dan teknologi ini adalah untuk mempermudahkan maka kalau kadang kita tengok yang yang menonton live ni daripada internet kadang lebih ramai daripada orang yang hadir pun dan diorang ni kadang, -kadang melihat daripada dia tengok daripada few negara kadang, kadang kita tengok ada yang tengok daripada Perth ada yang tengok daripada Korea ada yang tengok daripada Singapore ada even yang tengok daripada negara-negara Europe Orang-orang kita yang yang mungkin bekerja kat sana Tetapi ad, jiwa dia dekat untuk menuntut ilmu Maka ini ada satu faedah yang besar Yang pada diri dia Dan satu lagi faedah Kalau kita belajar mengikut cara ni Contohnya YouTube Antaranya ni membuatkan kita Kalau kita rajin Kita akan boleh dapat grad banyak manfaat Sebagai contoh Kita tak ada memori yang kuat Kita tak ada kefahaman yang kuat So kadang-kadang kita belajar dalam kelas ni Kita tak dapat catch apa benda yang ustaz kita bagi tahu tak dapat sempat salin so bila mana kita tengok rekaman ni kelebihan ni kita boleh play kita boleh kita boleh ni itu um, antara benda yang saya buat juga dulu masa saya belajar di Madinah masa zaman tu tak ada lagi hard disk terpaksa beli kaset saya pun dah beli 500 rial beli syarah kepada Umdatul Ahkam Sheikh Muhammad bin Mukhtar Syangkiti besar dia punya untuk nak collection kaset dulu. kita dengar kaset tu kita salin every word apa benda yang kita dengar daripada Syekh, sebab apa? sebab kita nak faedah, maksimumkan segala faedah, dan kita tahu kalau kita berhadapan belajar mengaji dengan Syekh mungkin kita tak dapat salin pun, apa benda yang Syekh cakap, so apa yang kita buat is kita dengar balik, kita salin satu-satu so benda tu kita dengar, kita salin kita rewind, kita salin, kita dengar lagi, menyebabkan benda tu masuk ke otak kita lebih kuat dan kita akan lebih faham, kita akan lebih ingat apa benda yang kita belajar, tapi benda tu uh, takes a lot of time lah dia akan menyebab kita banyak masa kita terganggu, bayangkan satu keset kalau 30 minit depan, 30 minit belakang dulu kita dah ambil masa sejam tapi kita bukannya dengan sejam, kita kena pause kita kena rewind, so kadang, -kadang satu keset dia makan 3-4 jam, some keset sampai ke 5 jam dan nah, itu benda yang pernah saya lalui dulu lah, masa saya patah tangan dulu, masa nak masuk kelas tak dapat nak salin, tangan kanan patah nak tulis tangan kiri sangat hodoh. Dan kita tak nak juga Depend pada kawan-kawan kita punya nota semata-mata So apa yang kita buat, kita rakam ha, Macam ni, ada handphone lah Dulu Syekh tak bagi, kita rakam Mungkin tak tahulah, dia anggap teknologi ni Something yang yang tak boleh Ikut Syekh tu So, saya terpaksa letak bawah meja ha, Terpaksa menyeluduk, ingkar sikit dengan Syekh ha, kan? Syekh tu tak bagi Kita letak macam ni Dia tutup So kita kata Syekh, tangan patah Nak tulis, dia tak mau tak So nak buat macam mana? so akhirnya kita terpaksa illa man ukriha wa qalbu iman. Maksudnya akhirnya saya pun masukkan bawah laci tapi dengarlah sikit-sikit sayup-sayup. Tapi dengar tu pun bolehlah dengar. So ulang-ulang-ulang dengar pada kalam Syekh. Buat nota yang ada dalam simpanan saya banyak tebal lagi nota-nota zaman dulu yang kita salin word by word daripada Syekh. Kalau nak terbit jadi buku tu pun dah jadi bukulah. Uh, tapi itu satu benda yang kita rasa nikmat rasa seronok belajar so kelebihan orang yang belajar melalui YouTube rakaman ni dia ada peluang buat macam tu tetapi tinggal lagi macam mana dia nak memilih ataupun mengetahui guru-guru yang dia nak timba melalui online melalui YouTube so kat situ penting untuk dia fasal al-ahlad zikr bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, kalau dia tak mengetahui tanyalah kepada sahabat-sahabat uh, yang lebih arif, kepada usah-usah lain boleh tak saya nak uh, apa nasihat dia, kalau saya nak belajar dalam bab hadis, siapa yang sepatutnya daripada youtube tu, series yang dia rasa bagi yang baik yang bermanfaat, so orang akan nasihat dia, orang akan ni, so dia boleh tawakal ala Allah, dia boleh salih tapi kalau dia hanya pakai type dalam youtube tiba-tiba keluar orang-orang yang suka sebah hari palsu ni akhirnya dia akan menimba daripada pemalsu-pemalsu lah so itu benda yang penting untuk seorang penonton ilmu especially bagi online untuk ambil berat dalam bab tu once dia, dia tahu insyaAllah this is the right person maka tawakal ala Allah gigih dan usaha maybe dia apa yang dia buat tu akan dapat manfaat lebih banyak daripada orang-orang yang datang ke kelas tetapi tidur ataupun uh, khayal dan apa lah jadi kemungkinan besar itu dia punya uh, Faedah dia Allahu'alam Wih panjang <coughs> Hmm Boleh Ustaz, ulang nama Syekh? Ustaz tadi yang kata kita jangan pegang semua pendapatnya Syekh uh, Doktor Musa'id At-Tayyar Musa'id At-Tayyar Masih hidup lagi sekarang antara lecturer bekas pensyarah di Universiti Jamiatul Imam di Riyadh. Dia ada banyak kitab-kitab dalam ulumul quran especially yang very good dan very kritis. Antara one of the brilliant syekh yang pernah saya bersama dengan dia dan uh, syekh tersebut Uh, dia ada kriteria dia Tahap dia tinggi sikit Tapi Kita seronok Dapat menimba ilmu Daripada Syekh Masa exam dengan Syekh tu Masya Allah Kita exam tu Dia siap tuang IT lagi uh, Kita jawab dengan penuh uh, Relax Syekh tu Siap dia bebel lagi Dia kata ingat Jangan jawab semua Benda yang aku cakap uh, Kita jenuh Nak jawab Kita baca buku Syekh Dengar apa yang Syekh cakap tu Bagi kita dah cukup Strong lah kita terakhir baca-baca yang -baca, lain pun rasa macam susah nak argue dengan syekh punya hujah pendapat dia sikit controversial sebahagian syekh-syekh lama marah dia syekh tua-tua ni lah sebab pendapat dia yang controversial dalam ulumul quran tapi very genius, very kritis dan mashaAllah orang kata rare lah kita nak jumpa syekh yang yang, yang tajam macam dia, so dia pun dengan relate, dia pun apa-apa-apa dia sambil dia tu dia membibir sama ni kan lepas tu dia dia, dia dia cuba bagi kita kau jangan ulang kau jangan buat yang sama nanti aku tengok yang sama uh, kau ni telan bulat-bulat dalam -bulat lah. maksudnya so kita pun dah risau apa aku nak jawab apa aku nak jawab dah tak tahu aku nak nak jawab apa benda yang Syekh jawab nanti dia kata kita telan bulat-bulat apa dia cakap nak cari hujah yang lain tak jumpa pula hujah yang kita rasa se-strong hujah Syekh so itu antara benda yang uh, dilema hmm adakah boleh dilakukan perbincangan sepantas dua pendapat yang berbeza apabila perbezaan dalam hal akidah sebab dirisaukan syubahat yang salah akan termakan oleh uh, hadirin yang hadir Okey, sekarang ni kita adalah zaman yang lain daripada zaman dulu zaman dulu ni syubahat-syubahat ni tersebar melalui kuliah-kuliah, melalui majlis-majlis ilmu tetapi zaman sekarang ni orang tak perlu syubahat ni daripada majlis-majlis ilmu sekarang semua berada di hujung jari dengan one click daripada Mr. Google maka pelbagai syubhat yang akan keluar. Semua akan keluar. One one word daripada YouTube akan keluar pelbagai video yang lain-lain. Maka ini adalah zaman yang kita dah tak boleh nak sorok. Macam mana dulu nak macam yes, kalau nak kata kalau dulu kita tak buat ni mungkin syubhat tu susah nak tersebar. Sekarang kita nak bentra syubhat tu dengan majlis-majlis discussion. Kalau dulu yes, sebab wasilah menuntut ilmu macam tu no other way daripada kena datang beguru ke majlis majlis dia tak ada internet tak ada streaming tak ada in, semua benda. Jadi bila menutup ruang tu dia akan menutup sikit peluang syubhat tu nak tersebar. Sekarang ni tak ada orang pun buat kuliah liberal sangat. Tapi syubhat liberal tu dahsyatnya super tersebar melalui apa? Pelbagai wasilah yang kita tak mampu blok. So sekarang ni majlis discussion adalah majlis yang kita nak menghalang syubah-syubah tersebut. Tetapi kena perlu bersedia kena perlu mempunyai hujah yang cukup mantap untuk nak, nak nak nak mencantas balik sebab kalau kita tak cukup strong itulah yang akan menyebabkan pelbagai masalah begitu juga orang yang yang nak berhujah tu sebut kena orang yang pandai juga ada orang yang Allah kurniakan di ilmu tetapi Allah tak kurniakan dia Ataupun dia belum lagi dapat kelebihan Untuk nak bertetu, berhujah Dia tak terkeluar hujah daripada mulut dia Dia nak cakap dia tak berapa pandai Nak nak nak main-main word ni Supaya dapat masuk ke hati orang Ataupun bagi orang faham So, ni satu problem juga So, antara yang penting juga Saya kira bagi asatidah As Ialah kena belajar untuk kita asah skill kita Macam mana kita nak berhujah This penting macam mana kita nak bercakap, macam mana kita nak menyampaikan mesej, macam mana kita nak mendigest satu info, kita nak ni benda tu penting bila mana kita berada di hadapan di hadapan saf untuk nak berhujah, ni sangat penting dan kalau kita dapat bab tu, maka insyaAllah bukan syubahat mereka yang tersebar, tetapi syubahat mereka tu akan terhapus orang akan datang sebab kalau kita tak buat macam tu kita tak buat majlis macam tu Maka subhan ni akan berterusan berjalan di Wasilah sekarang ni Facebook Dengan media-media sosial lain Dan tak ada orang boleh cegah Nanti bila kita tulis balik orang kata Baiklah Tuan berjumpa dengan dia berhadapan ha, Jadi orang kata Lebih baik ha, macam tu Tapi bila kita nak berjumpa berhadapan Tak ada sambal di arrange Ataupun mungkin masa yang mengekang Mungkin juga dengan pelbagai halangan itu yang yang tak jadi Kita tengok macam contohnya uh, Majlis Kelak-kelak uh, macam uh, kelak -kelak, Dr. Zakir Naik Dalam bak-bak perbandingan agama Satu benda yang very dangerous Yang mana kalau orang tu tak betul-betul Master huh, Kita yang kena nak, Kita nak bercakap dengan tentang agama orang lain Nak compare Nak bercakap secara logikal Dengan orang-orang etis nak ada preparation yang memang kena uh, uh, Memang kena otak komputer macam tu Dari situ akhirnya berapa ramai Hidayah yang dapat Dia pun melakukan dialog sebelum dia syekh uh, Guru dia, uh, doktor Ataupun Syekh Ahmad Didat Masya Allah, saya suka favorite Tengok uh, Syekh Ahmad Didat Dialog dengan orang-orang Kristian -orang Skill dia, macam mana dia interaksi Dengan hujah-hujah Orang orang kritik dia Orang manipulit apa yang dia cakap tetapi how they handle benda-benda tersebut dan akhirnya Allah telah memberi hidayah melalui wasilah dia kepada orang ramai. So, ini adalah peranan mereka. Kita jangan kritik dia. Kita jangan kata, Allah, ini mungkin ini pandai buat ni je. Tiba-tiba buat fiqah tu bukan pandai sangat. Kita pun, banyak benda kita tak pandai. Kita jangan kita jangan rasa macam, kita ni tahu semua benda. Ini adalah zaman yang kalau kita dapat jadi mujtahid, juzi pun dah sangat nikmat. Dapat mahir dalam satu bidang pun Alhamdulillah lah Kalau kita orang ni okay, Dia nak power dalam Madhabu syafi'i Itu pun dah cukup nikmat Kalau dia memang betul-betul Boleh kuasai Satu madhab Dalam fiqh sahaja pun Dah cukup nikmat Tiba-tiba kita kata Kau jang madhabu syafi'i Kau tak sub Madhabu syafi'i So kita kritik dia pula Orang ni belajar hadis, uh, Kau ni pandai je hadith Tapi kau tak fakir Ha, Terus, band times tu Atau orang ni benar -benar fake je Terus kita kata, ah ni fake je Tapi hadis dia banyak yang teruk tak? Macam tu lah manusia sekarang Dia tak ada yang komplit Maka kita cuba jalankan tanggungjawab kita Berdasarkan kemampuan yang kita ada Kapasiti yang kita ada Posisi yang kita ada Tak semua orang sama Kadang-kadang kadang berbeza Orang yang berada di, di dalam ruang politik Dia ada dia punya cabaran Dia ada benda yang dia perlu lakukan yang mana kita tak faham dunia dia dan orang yang berada misalnya yang mengajar di universiti ataupun di tempat-tempat yang selesa ada peranan dia, yang orang lain tak ada ada orang yang mana tugas dia, dia dia masuk ke tempat-tempat pedalaman yang kita tak mampu nak masuk atau ni itu peranan dia dan jazahumullah khair, semua orang menjalankan peranan masing-masing yang mana ada kelebihan ilmu dalam akidah tak apa, dia nak terangkan apa benda yang dirasakan betul bagi dia, tak Silakan Tetapi sikap kita nak deal Kadang-kadang sikap kita ni yang masalah Bagi ustaz kita tu mungkin Dia dia berdasarkan akidah yang dia belajar begitu Maka kemudian dia mengeluarkan setempat pandangan Yang maybe kita rasa berat nak terima Tapi takpe itu pandangan ustaz kita Dan kita jangan jadi batu api Ataupun kita menjadi orang panggil macam namam Namam ni orang yang selalu mengadu domba Jangan pula kita mem membesarkan benda tu provokkan mempromosi me mengeluarkan benda tersebut nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis muslim la jannah namam tak masuk syurga orang yang suka mengadu domba ni nak domba zaman sekarang ni senang je print kita print kesalahan orang lagakan dengan asatizah lain umpamanya oh wal a'udzubillah elakkan walaupun sebenci mana pun kita kat dia Walaupun tak setuju mana pun kita kat dia tak payahlah kita print, -print screen untuk tayang pada public. Kerana benda tu akan menimbulkan hikad, akan menimbulkan kebencian antara sahabat-sahabat kita sekalipun. Don jangan buat macam tu. Not even dalam suratul kalam Allah sebut hamazim masyaim bilamim. Allah kutuk orang-orang yang yang melakukan namimah mengadu domba. Bahkan dalam hadis uh, riwayat Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lalu Nabi terdengar azab kubur ya Allah bukakan hijab terdengar azab kubur Nabi kata innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir wa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima Nabi kata aku mendengar siksaan kubur yang yang kena pada ahli kubur tersebut dan salah satu daripada dia orang yang suka mengadu domba maka benda ni perlu kita kawal perlu kita jaga supaya hmm, kita tak terjebak dalam perbezaan macam ni. Kalau benda tu berlaku di kalangan asatizah as kita biarkanlah. Itu adalah bidang dia oranglah. Kadang, kadang bagi kita ulama ada khilaf. Ulama saling mentahzir antara satu sama lain disebabkan kebenaran yang dipegang. Ini uh, melihat kebenaran ni begini dan ni melihat kebenaran ni begini dan kita pun kadang-kadang kita tak dapat convince dia, dia tak dapat convince kita so ada benda, ok, itu level ulama' nak khilaf biarkan, ulama' tu khilaf, jangan kita pula pergi bakar, kita bakar, kita tambah lagi biar maksudnya, kita diam kita ambil belajar apa benda yang kita rasa berfaedah daripada diri dia, dah tak payah kita nak menyokong, jadi batu api dan akhirnya ustaz-ustaz yang kadang-kadang mungkin tak ada isu pun, tiba-tiba bam, dia pun terlibat sama perlu nak defend diri dia, dan kesian jugalah dan ini tak sesuai bagi penuntut talibul ilm. Dan kita tengok kebanyakan orang yang terlibat dalam benda ni ialah mereka yang masih uh, masih baru Berkenalan dengan sunnah sometime ataupun, enggaklah, uh, ada yang lama juga. But ni yang sisi sikap yang perlu kita kita jauhkan. Ini tak sesuai bagi kita sebagai penuntut talibul ilm. Kita penuntut ilmu kita mencari ilmu. Kita bukan penghakim Qadi Nak memutuskan Fulan salah Fulan tak betul Fulan bidah Mubtarik Fulan salah Fulan sesat, Fulan ni jangan Kalau al-satidah kita buat Tak apalah Itu kapasiti ilmu yang ada Kita hormat Maybe kita tak setuju Tak apa Dia dah ijtihad Atas dasar ilmu dia Dan kita seharusnya Cuba haris Seboleh yang mungkin Untuk nak menjaga Perpaduan dan ukhwah yang ada Dengan Dengan keretakan yang ada Tapi at least kita Jangan sampai Mumazzak jangan sampai ditekoi arabah dan kalau dah tekoi arabah maka akan susah untuk nak kita nak menyatukan umat Islam lagi pada masa yang akan datang wallahu taala alam ke lama sangatlah saya sambullah nanti next soalan lagi kita sambung lagi next uh, muhadarah insyaallah uh, jazakumullahu khair atas yang hadir hari ini moga moga Allah terima amal kita berkatkan semua memudahkan laluan semua ke syurga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allah bi tariqan ila al jannah yang mana insyaallah kita doakan Allah mudahkan semua hadirin ini untuk mendapat jalan ke syurga kita jumpa lagi pada masa yang akan datang aku qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh